Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста «Анжеліка та її кохання». Частина третя «Країна веселок». Розділ сороковий. Великий Сашем Масава, який під'їжджав на білому коні, прийняв за особливий знак пошани блиск дзеркал, піднятих блідолицими жінками в дивному одязі. Прийшовши у чудовий настрій, він спускався стежкою повільним кроком, в своїх воїнів і індіанців, що збіглися з усіх боків. Здалеку здавалося, що він їде, наче у вінці спір'я. Хода супроводжувалася мірним боєм барабанів із спритними стрибками танцюристів, які йшли попереду. Наприкінці стежки він спішився і з розрахованою урочистою повільністю підійшов до присутніх. Це був старий високий назріст з обличчям кольору червоної міді, порізаним зморшками. Його голений череп, пофарбований у синій колір, був увінчаний фонтаном з різнокольорового пір'я, і двома спадними пишними хвостами в чорну і сіру смужку, що явно належали місцевому різновиду диких кішок. Його голі груди, руки в браслетах і ноги були вкриті таким густим татуюванням, що він здавався одягненим у тонку синю сітку, із шиї до стегон звисали кілька рядів невироблених перлин і різнокольорових склянок. Такі ж прикраси з пір'ям були у нього на руках і на щиколотках. Коротка пов'язка на стегнах і просторий плащ із блискучої тканини, виготовленої з рослинних волокон, були багато розшиті чорним по білому. У вухах висіли дивні підвіски із надутих та пофарбованих у червоний колір шкіряних міхурів. Грав Депирак підійшов до нього, і вони вітали один одного величними жестами. Потім вождь попрямував до протестантів, обережно несучи обома руками довгу палицю, прикрашену двома білими крилами чайки та із золотою коробочкою на кінці. Над нею вився тоненький димок. Він зупинився перед пастором Бокером, якого йому вказав граф Депейрак. «Пане пасторе», – сказав граф, – «Великий Сашем Масава пропонує вам те, що індіанці називають люлькою миру. Це лише довга трубка, набита тютюном». Ви повинні затягнутися кілька разів у його суспільстві, тому що курити з однієї трубки – це символ дружби. Справа в тому, що я ніколи не курив. З побоюванням відповів старий пастор. Усе ж таки спробуйте. Якщо ви відмовитеся, це вважатиметься проявом ворожості. Пастор підніс трубку до губ, намагаючись приховати свою огиду. Великий Сашем, у свою чергу, видув із трубки кілька довгих кілець, Передав її струнком підлітку з великими чорними очима, що всюди прямував за ним, і сів поруч із графом на килими, складені у тіні столітнього дуба, чиє величезне коріння, подібне до щупальців, простягалося майже до самого моря. Ніколя Перо переклав пастору і Маніго пропозицію зайняти місця зліва від Сашема. Вождь виглядав незворушним. Здавалося, він ні на що не звертав особливої уваги, але шкіра на його безбородому, зморшкуватому обличчі трохи посмикувалася. Він ніби з кам'янів, але водночас був на сторожі. Одну руку він недбало опустив у скриню з перлами та блискучим камінням, піднесеним йому графом Депейраком. А іншою погладжував сокиру з простою рукояткою з дикої вишні, але з лезом із чудової мексиканської яшми і з величезним смарагдом на кінці держака. Це була не так зброя, як символічна прикраса. Його скошені очі звужувалися ще більше, коли він тишком-нишком поглядав на свого білого скакуна. Іноді він кидав гострий, як бритва, погляд на когось із присутніх. На зазвичай незворушного адвоката Карера і навіть таку загартовану людину, як Берн. Анжеліка пережила знайоме їй невиразне почуття сум'яття яке не минуло навіть тоді, коли вождь відвернувся із тим же відчуженим виразом поблажливої нудьги. За ним стояли два індіанці, обвішані прикрасами. Представивши їх, Ніколя Перо, котрий мав перекладати слова Сашема, дав протестантам деякі роз'яснення. Великий вождь Масава прибув суходолом із околиці Нью-Астердама, тобто Нью-Йорка. Його нога ніколи не ступала на корабель, хоч він місяцями подорожує у Перозі. Тут проходить крайня межа його володінь. Він буває тут дуже рідко, але зустріч із графом Депейраком після його повернення з Європи була передбачена заздалегідь. Добре, що ви в ній берете участь, якщо ви збираєтеся залишитися тут. Ви також бачите перед собою двох місцевих вождів – Яку, ватажка обенаків, берегових мисливців і рибалок, і Мулофа, ватажка могікан, землеробів і воїнів, що у глибині країни. Клонившись небу та сонцю, Великий Сашем заговорив. Звук його голосу скидався на монотонну летанію, але іноді у ньому чулася глуха загроза. Я, Великий Вождь Масава, землі якого простяглися від далекого півдня, де росте тютюн, і де я проти своєї волі боровся з віроломними іспанцями, які обіцяли нам підтримку своїх посланців, але збиралися перетворити нас на рабів чи бездомних мандрівників. До меж крайньої півночі, де лише одні тумани відзначають рухливу межу мого царства. Я говорю про країну, в якій ми знаходимося. І де править мій васал Абина Кикаку, великий рибалка і мисливець на тюленів, присутній тут. Як і інший мій васал, не менш гідний, могутній воїни мисливець на північних оленів, лосів та ведмедів, вождь Могікан. Не мені великому вождеві, могутніх і грізних вождів – З'являтися до блідолицього, хоч би яким знаменитим він був, щоб вести переговори про війну чи мир між нами. Цей монолог переривався паузами, під час яких Сашем, здавалося, дрімав, тоді як канадець перекладав його слова. Але я не забуду, що я розділив свою владу із цією людиною, що припливла з іншого берега моря, бо вона ніколи не звертала зброю проти моїх червоношкірих братів. Я дав йому право дбати про процвітання моїх земель, як це вміють блідолиці, залишивши за собою право керувати своїми братами, як наказують наші звичаї. І тоді Надія народилася в моєму серці, втомленому від битв і розчарувань. Заради нього я прийму його друзів, бо він ніколи не обманював мене». Розмова тривала довго. Анжеліка бачила, скільки сил докладає чоловік, щоб ні найменшим рухом не видати свого нетерпіння. Їй здалося, що Сашем турбується про те, як знову прибулі поведуть себе з мешканцями берегової смуги, без його самого чи його союзників. «Чи не забудуть вони про обіцянки, які ти мені дав? І чи не стануть утискувати і знищувати усе живе навколо себе, підкоряючись ненаситному голоду, що живе у серцях блідолицих? Тоді, коли ти будеш далеко звідси». «Про який від'їзд він говорить?» – подумала Анжеліка. Іноді її обпікав погляд великого Сашема, хоча навіть найуважніший спостерігач не міг би стверджувати, що він глянув на неї. «Я неодмінно повинна відчути до нього симпатію», – сказала Анжеліка, – «інакше ми всі загинули. Якщо він помітить мій страх чи підозрілість, то стане мені ворогом». Але коли Ніколя перо переклав те місце, де йшлося про ненаситний голод, який живе в серцях блідолицих і змушує їх знищувати собі подібних, вона навчилася розуміти цей народ, як раніше його зрозумів її чоловік. Він сам боїться та сумнівається цей гордий чоловік, із руками повними дарунків, вийшов назустріч за кути мулатий вогонь, який зробив людям, які висадилися біля берегів його володінь, а вони змусили його ненавидіти та боротися. Чорноокий підліток, що сидів біля ніг масави, на якого вона відразу звернула увагу, нарешті встав. І взявши з рук Сашема яшмову сокиру, різким рухом занурив її в пісок. Це послужило сигналом на початок іншої церемонії. Усі встали та пішли до моря. Масава кілька разів облив собі голову крижаною водою, а потім, користуючись як кропилом, пучком кукурудзяної соломи, який він занурив у посудину з гарбуза, наповнену морською водою, Щедро обрискав своїх підданих так само, як своїх старих і нових друзів, повторюючи індіанське привітання – «На шлях туман Асуртаті». Потім усі сіли на краю мілиних і приступили до банкету. Жофрей де Пейрак розмірковував про старого Саше Масаву. Минулий день приніс йому не тільки задоволення, а й серйозні причини для занепокоєння. Пута, які поки що утримували Масаву від бунту проти європейців, цього дня здалися йому особливо крихкими. Це його тим більше стурбувало, що він розумів, як багато великого вождя було причин для початку непримиренної боротьби, рішення до якого підштовхував його розпач. Ніколи Масава не зможе зрозуміти, що блідолиці, із якими він укладав союз, не були вільними у своїх діях. Вони змушені були зраджувати його, якщо того вимагав їхній далекий уряд. На щастя, тут, у мені, далеко від світу, нікому невідомий граф Депейрак міг ще чинити по-своєму. Масава знав, що його слову можна довіряти. Він навмисно вручив Сокиру війни своєму прийомному сину-іспанцю, дитині, чиї рідні були вирізані одним із його племен, і якого він узяв на виховання – щоб навчити його щасливому життю. Доручаючи йому закопати у пісок символічну сокиру, він знову підтвердив, що не хоче втрачати надію. Потім він поїхав із вантажем подарунків. На зміну денному гомону прийшла тьмяна тиша. Коли люди розійшлися, околиці знову набули урочистості притаманної цій незайманій землі. Граф Депейрак на самотійшов піщаною мілиною, Швидким кроком він підіймався на червоні скелі, яким вечірнє світло надавало фіолетового відтінку. Іноді зупинявся, щоб окинути поглядом порізаний берег. Острови засинали, оповиті туманом, схожим на незліченні хмари на багряному небосхилі. Обриси зробленого з колод форту на високому березі зливалися з лісом, втрачався силует Голцборо, що стояв на рейді. Шум прибою, здавалося, ставав дедалі голоснішим перетворюючись на звучну музику. Море всесильний, король берега, який воно виліплювало щоразу за своєю примхою, знову вступало у свої права. Незабаром настане зима, пора жорстоких бурь на американській землі. Урагани, суворі морози, зграї голодних вовків. Жофрей де Пейрак буде тоді далеко звідси. Він зустріне зиму в глибині країни, серед лісів і озер. Голсбору теж буде далеко. Він доручить командування кораблем Еріксону. І в останні дні осені корабель відпливе до Європи, завантажений хутром, єдиним товаром, який поки що постачала ця напівдика земля. Графа мучили сумніви. Як вчинити зі скарбами інків, які його пірначі підняли з іспанських галіонів, що затонули в Карибському морі? Чи зможе Еріксон їх продати? Чи краще закопати їх у пісок на краю лісу до наступного разу? Чи залишити їх у розпорядженні протестантів, які зуміють отримати прибуток, змінюючи монету за монетою на товари з кораблів, що заходять у затоку? Але є небезпека появи непроханих гостей, хто крім лютих піратів може пристати до цього дикого берега? Треба буде роздати мушкети усім ларошельцям, а Дурвіль між двома кухлями кленового чи кукурудзяного пива завжди підтримає їх вогнем своїх гармат. Під його керівництвом залишаться кілька людей з екіпажу, а Голдсборо відвезе до Старого світу мешканців Середземномор'я та Маврів. На зміну їм треба постаратися знайти нових переселенців, найкращих жителів півночі. Він порадить Еріксону вирушити до себе на батьківщину, Правда, граф Доладу не знав, звідки той був родом. Але що ж робити з іспанцями Хуана Фернандеса? Як учинити з ними, якщо вони, як і раніше, упиратимуться у своєму небажанні, повернутися на випалені плоскогір'я Кастилії, звикнувши до життя під покровом диких лісів Нового світу? Залишити їх дурвілю? Вони не виявляться зайвими, якщо доведеться стріляти з гармат, або якщо полум'я індіанських бунтів охопить абенаків і могікан. Але мирне співіснування з хворим Доном Хуаном Фернандесом, його підлеглими, уразливими як араби і похмурими як інквізитори, загрожує безліч несподіванок. Дурвілі вождь Каку вже не раз зверталися до нього зі скаргами з цього приводу. А що буде, якщо Дон Хуан надумає сваритися із пастором Бокером, якого він вважає єретиком? Він вирішив забрати їх із собою. Досвідчені воїни, звичні до мінливості небезпечних походів, які говорили на кількох індіанських діалектах, були найбільш підходящими людьми, щоб забезпечити захист каравану. Але іспанці викликали таку ворожість, що їхня присутність могла пробудити недовіру і зашкодити планам графа. Утім, там, куди він прямував, його вже знали. Там відомо про заступництво, яке надає йому великий Масава, тож приймуть і іспанців. Хоча насамперед саме в них полетять через дерева смертельні стріли з сарбаканів. Чому ж вони не хочуть повернутися до Європи? У цих нещасних, що сховалися під його заступництвом, де Пейрак бачив символ занепаду, який загрожував найбільшій нації цивілізованого світу. Іспанія, із якою його пов'язувало лангедокське походження та загальні смаки, гірська справа, шляхетні метали, морські пригоди, завоювання – Скочувалась у прірву, який судилося стати могилою її могутності. Чи винна у знищенні 30 мільйонів індіанців в обох Америках, чи могла вона встояти перед занепадом, викликаним цим жахливим злочином? Їй судилося зникнути разом із племенами, що загинули її жертвою. Старий Масава буде жорстоко помщений. Хто ж займе її місце у новому світі? Якому народу судилося зібрати розсіяні сили – відновити багатства, розкрадені жадібними грабіжниками, прийняти на себе тяжку спадщину масових побоїщ. На це запитання вже можна було б відповісти. Успіх випаде на частку не однієї нації-переможниці, а представників різних країн, об'єднаних спільною метою – домогтися процвітання нових земель і досягти успіху разом із ними. У володіннях Масави було найбільше білих американців, але тут іспанці не жили – було багато англійців та голландців, які нещодавно втратили Нью-Амстердам, але примирилися із його новою назвою – Нью-Йорк. Були також шведи, німці, норвежці та багато енергійних фінів, які безстрашно залишили далеку батьківщину заради країни, клімат якої нагадував їм Фінляндію. Ірак був одним із небагатьох французів, яким надумалося оселитися на цій нічийній землі на півночі Штату. Вплив англійців, навіть вплив Бостона мало відчувався. Він викликав спочатку недовіру, але зумів завоювати повагу англійських поселенців своєю бездоганною чесністю в торгових угодах. Нічого подібного вони не чекали від людини, чий зовнішній вигляд і склад розуму, на думку протестантів, робили його схожим на небезпечного авантюриста. Проте вони стали друзями. Ті роки, коли він займався пошуками скарбів у Карибському морі, він часто заходив до Бостона, де панувала зовсім інша атмосфера, як у матеріальному, так і в моральному значенні. Його особливо приваблював цей контраст. Він вважав, що басейні Карибського моря будь-яка серйозна справа буде немислимою ще довго. Статки тут купувалися азартною грою та спекуляцією, і в будь-який момент могли зникнути розграбовані флібустьєрами та піратами, які мало чим відрізнялися один від одного і з усіх стягували важку данину. Іспанська золота лихоманка сприяла постійним війнам. І хоча його приваблювали дух пригод і чудова природа островів, сама атмосфера гри швидко набридала своєю безцільністю, Конфлікт з іспанською владою змусив його відмовитися від наміру довірити виховання сина каракаським єзуїтам. І щуток найкращі викладачі були на півночі в Гарвардському університеті, заснованому пуританами років 30 тому. На своє здивування Жофрей де Пайрак виявив там щире прагнення терпимості, безвідмінності расів і розповідання, як це було проголошено Хартією, яку мали намір прийняти англійські колонії. Першим йому порадив вирушити в мен викладач арифметики в Гарвардському університеті – сивий квакер на ім'я Едмунд Андрос. Цей край схожий на вас. Такий же невгамовний, ексцентричний, занадто щедро обдарований, щоб бути гідно оціненим. Ви полюбите його, я певен. Його багатство не зліченні, хоча на перший погляд у це важко повірити. На мою думку, це єдине місце на землі, до якого не підходять загальні закони світобудови. Там зовсім не почуваєшся пов'язаним безліч у дріб'язкових, але обов'язкових правил. Однак незабаром починаєш розуміти, що справа тут не в анархічному виклику, а у вищому порядку. Там ви будете царственно-самотні і вільні протягом ще довгого часу, бо на світі мало урядів, які хотіли б заволодіти цим краєм. Він вселяє страх, у нього надто погана слава. Люди покірні там м'які, боязкі, зніжені, підступні чи егоїстичні, надто прості чи надто цілісні натури там приречені на загибель. Там потрібні справжні чоловіки, які не позбавлені самобутності. Це неодмінна умова. Край сам по собі неповторний, хоча б через його різнокольорові тумани. Він і представив графа Старому Масаві. Один із синів вождя навчався у Гарвардському університеті. Від планів створення поселень на береговій смузі Жофрей де Пирак перейшов до наміру закріпити за собою внутрішні території. Процвітання неможливе, якщо країна не використовує своїх підземних багатств. Потреба в грошових знаках ставить колонії в залежність від далеких великих націй – від англійського чи французького королівств, розташованих за 4 тисячі ліє звідси. Ніколя Перо розповів йому про поклади срібного свинцю біля витоків Міссісіпі. Тут у своїх роздумах Жофрей де Пейрак підвів голову. Ось уже кілька хвилин він у глибокій задумі стежив за хвилями, що б'ються біля його ніг. Тепер він знову почав сприймати навколишнє, і його губи прошепотіли ім'я Анжеліки. Тієї ж миті в нього стало легше на душі. Занепокоєння розвіялося, як вибагливий туман, і до нього повернулася впевненість у собі. Кілька разів він сказав її ім'я Анжеліко, Анжеліко. Повторилося цікаве явище. Щоразу, як він вимовляв її ім'я, йому здавалося, що на горизонті світлішає. Втручання королів Англії чи Франції у його справи мало ймовірне, а найгрізніші перешкоди виглядали легко переборними. Він засміявся без жодної задньої думки. Її присутність осявала все довкола. Поруч із нею все змінювалося на краще. Вона любить його, отже йому нічого боятися. Він згадував її променистий ніжний погляд, коли вона сказала йому рвучко ви здатні на будь-яку щедрість. Від цих слів він відчув себе щасливим, як юний лицар, котрому прекрасна дама кинула рукавичку на турнірі. Це не було марнославством у ньому відроджувалося почуття, що згасло через відсутність гідного предмета любові, радість бути коханим жінкою і любити її. Анжеліка була йому повернута у той час. Коли до нього підкрадалася гіркота, недуга чоловіків, які набули великого досвіду, але не втратили тверезість розуму. Куди б ти не пішов, усюди зустрінеш чудеса творіння, але завжди і всюди смертельна загроза отруює чудові плоди життя. Усюди багатства, даремно розтрачені таланти, загублені життя, зневажене правосуддя, всюди прекрасна природа викликає зневагу, наука вселяє страх. Світ сповнений дурнів, слабких людей, сухих плодів, безплідних, як постеля, жінок. Тому бувають хвилини, коли гіркота переповнює серце. Подібно до отрути, цинізм проникає у ваші слова, і вони перетворюються на отруєні плоди. Значить, смерть уже помітила вас. Але я люблю життя, сказала Анжеліка. Він згадував жвавість її блідого обличчя, чудові очі, здавалося, відчував під пальцями клацання її волосся. О, ти прекрасна, ти прекрасна, кохана моя. Уста твоїм запечатане джерело, джерело на солод.